të librë më dështorët të cilën kanë shpjeguar djetarët në shumë libra, dhe kanë të reguar detajet e ti dhe argumentet e rëthyrë detajetve, dhe akide ose ti e shkën në librë më të bukur të akides të cilën i të cili ka të reguar në shkurtimist besimin e ehli sunnet e gjematin të në që u lisanë të imie, dhe ka të reguar të që du të besoj shdo musliman që të mosit për grupe të humbura, por tjet për e tyret të cilët dë shpëtojnë të kallahu s'pana ta Uh, Vajzdojmë teksin, letëzëm teksin fjallës i bën tëjmijës dhe pas të e bën tëmijës dhe përsebë në përgjëgjim i rësajnë shalmelejnë Allah Thot, vazhdojmë thot shirës e bënjë u minu në bëjënë Allah e lejë se kemi të lishej u humus semjol basir Thot, uh, mbas i të regon akidin e tyren për gjithësit e hrisunetet, të regon që ata nuk i deformorin argumentet vetare uh, Nuk përgjësin si, në si janë si sita Allah së hënë taala Nuk i deformorin si sitë ë nuk i prënjesojë natën me me me krijesat, thot përkundazi ata besojnë fjalën e Allahut mëdhor që thotë: "Lejse kemith li ishei, nuk ka asjeje zg, ai është dëgjuesi shikuesi." ë kanë hëndiyarët që ky ajet është thelbi i ajeteve të thjesive të Allahut subhanahu wa taala, ë ka treguar rregullin e përgjithshëm që duhet të ketë parasysh çdo besimtar në lidhje me emrat e cilëtit Allahut mëdhor. Pisa e para jetit është mohim, edhe pisa e dytë është pohim. Këshurë si kurse është dhe shëhandeje ti, i cili është mohim, pas e pohim. Mohon në dhurimin e shdojgjërë ti të përveç Allahut, edhe pohon në dhurimin vetën për Allahun. Edhe këtu mohon për njësimin e shdojgjërë ti të më Allahun, edhe pohon që Allahus subhanëta'ala ka ato të cilësit të cilat e, i takojnë më dhështisë të ti. Thot, nuk ka si e jesg Këtu përfshije dhe mund nuk gjë Të kurthejmë fjene gjë, nuk ka sija i as gjë Të gjëja hynë Të gjitha kryesat, pa parejështim Dhe mundhën, gjdo alloj kryese Që ti mund përfitosh Me mëndin tënde të di që Allah është në dryshe Nuk është sija jo, sëpse Allah është kryuë Si kryesave, dhe nuk unë gjanë kryesave Dhe as kryesat nuk unë gjanë ati Pa ndaj thot, lej se ka mitli i shej Edhe kjo është një jetë gjithë përfshirë Por çfarë është çdo lë për frytërimi ose çdo lë për ngjassimi i krijes me krijuesin është ngjassimi i kot. Jo vetëm i kot, por është humje vërtet. Është humje, është humje vërtet e cila e nxjerr njeriu nga realiteti i Islamit të vërtetë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, ma diën nxjerrë Islam i farë. Nëse njeriu beson për Allahun diçka që s'e ka zbritur ai e besojnë që Allah atë që ai s'ka ose mohon atë që Allah i më dhur ka treguar. Ky quhet përqinjestrimin e Kur'anit edhe besimi të kotës. Gjithashtu, ë ku thotë nuk ka se nje zgjë që mos si i lejë mund si dikujt të bëjë ashtu si bëjnë krishterët. Por shumë krishterë çfarë bëjnë? Sot eksa ditë, një gjeneratë nëpër libra të tyre pikturojnë Zotin në pamje një një një burr i plak i pastër, ishalla, për asaj që përshkruan krishterat. Edhe faktikisht to piktura kanë deportuar edhe në përlibrat që u jepen muslimanëve sonë për shkolla më radh, e shikojnë fëmia jonë domethënë atë në, në, në shkollë aty librin, aty ka dhe të zotë, urdra, si edhe atë pikturën që ata e thonë që ky është Zoti më radh që i jep urdhra, sipas tyre. Edhe normalisht domethënë që kjo është një fatkesi e madhe dhe gjynaft shumë shumë i rëndë për njëriun. Po harta sunë se njeriu shikon diçka till duhet patjetër ta këshilloj fëmin e tij të ketë parasysh që kjo ndërgjeje nuk lejohet nga ana fetare, sepse kjo bazohet tek thelbi i kësaj që po themi, nuk ka asjeje asje. Dhe çdo lë përfityrimi njerëzor i është i gabuar për Allahun subhanetuela. Thot nuk ka asjeje asje dhe ai është dëgjuesi shikuesi. Ka treguar mbas fjalës nuk ka asjeje, mbas mohimit një pohim. Mohimi është i përgjithshëm. Nuk ka si e zjedhëmë në asgjë, nuk ka si Allah i madhruar në asgjë, as kush nuk i njënë, në as njënë, Allah s'ponë t'ala. Sepse Allah i madhruar, qenje ti nuk i njënë kryesave, edhe të cilësit e ti nuk i njënë kryesave. Pasaj thot a i është dëgjuhës i, i shikohësi, ka tërgurë të Allah s'ponë t'ala dëtë si cilësit e ti dhe dhe emra. Dëtë si cilësit janë dëgjimi dhe shikimi, edhe dhe dhe emrat janë e emri dëgjuhës ka përdorur këto 2 dytë dy cilësi sepse këto 2 cilësi ekzistojnë pothuajse të, të gjitha gjallëesat të cilat kanë vale shpirt. Po të gjitha njerëzit, po kafshët dhe domoshta gjallëset të cilat kanë shpirt, pothuajse të gjitha, pothuajse të gjitha kanë sy dhe dëgjojnë. Shikojnë dhe dëgjojnë. Dhe Allah subhanahu wa taala ka treguar këto 2 cilësi në veçantëri për të treguar njerëzve që këto cilësi Edhe pse ekzistojnë të, të gjitha krijesat e megjithë të nuk ka se si Allahu zgjë. Qi mos mëndoi dikush domosdhem që po mirë nuk ka se si Allahu zgjë, po edhe krijesat gjojnë si gjën Allahu. Atëherë Allahu Allah, më dhau për ta vërtetuar se që ka qenë ka përmendur të dy cilësi që janë, si më të përhapurat te krijesat për të treguar edhe pse krijesa kanë ato cilësi, nuk ngjajnë. Pse? Krijesa e ka shikimin të kufizuar edhe dëgjimin të kufizuar. Shikimi krijesës ka një fillim ka dhe një fund, shikimi Allah nuk ka fillim nuk ka fund. Dgjimi krijesës ka fillim ka dhe fund, dgjimi Allah nuk ka fillim nuk ka fund. Allah subhanë tale dhjonë në gjëdhe gjë, në gjëdhe ko, nuk, nuk, nuk, nuk nga të rohet, nuk nga të rohet, nuk nga të rohet në krijesës në dyjimin e gjërave nga, nga zërë dhe shumët. Qartë? Kur se krijesën nga të rohet? Edhe, <clears throat> për këtarës ju, Allah subhanë tale dhë, nuk ka si një Tregon eisha radhiyallahu anha, thot e erdi një grua dhe u ankua tek profeti sallallahu alajzum për çoqjen e saj. Dhe dha ankesën e saj, dhe thot ai she u isha në cepin tjetër të, të, të shtëpisë, nuk e dëgjoi as çfarë i thoshte. Kur zbritën e jetës kur norën si e thot Allah subhanahu wa taala, qad sami Allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. E dëgjoi Allahu më dheu ankesën e saj, e cila domethën fjalën e saj e cila ankohshe për burrin e saj dhe Allah dhe të digjon atë bisede që përbonit ju sëtë. Thot a ishja, rradi Allah dhe thot e i pasër shalom është nga shdojmeti, cili e digjon fjallë nësaj si për shtaj qive, kur së më nishan të sem në shpitë në këtë djëva që ato ashtë. Krejisa me krejusin, se pa Allah. Mëndaj Lukasja njëzja. Dhe e, kjo lë e akidje e shakidje e pasër me cilën ne e takojme Allah në madhurë dhe një gjukimit, të cil dhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Kjo lë akide përbehet nga mohimi dhe pohimi. Mohimi i çdo gjëje që nuk i përket Allahut dhe pohimi i atyre gjërave të cilat i përkasin vetëm Allahut subhanallahu teala. T'mohesh rivalitetin me Allahun subhanallahu teala. T'mohesh që krijesat mund të ngjajnë me Allah ose Allah mund mund të ngjajë me krijesat. T'mohesh të, të kjo është pjesë e kësaj akide. Edhe duhet që të pohoj që cilësitë e Allahut, të cilat i ka treguar Kur'ani dhe Suneti, ato duhen besuar, duhen pranuar dhe duhet që ne të adhurojmë Allahun Subhanetaual në bazë tyre. <coughs> thot Pranestul Sheh ulsem te mie, "Përkundërazi e hni Suneti e besojnë që Allahu i mëdhuruar tregon nejetin pasaj që që Allahu Subhanetaual nuk ka ngjashëm me të" edhe ai e dëgjues se shikosi. Më pas thot Sheh ulsem te mie, thot fë la yenfuna anhu ma wasafa bi nafsihi për këtë arsye ehli sunnë dhe xhamati nuk i mohojnë ato cilësi të cilat me të cilat Allahu ka përshkruar veten e Tij. Domethënë Allahu më Allah dhuron Kur'an edhe profeti i Tij sallallahu alajhi wa sallam hadith të saktë, ne na ka dhënë përshkrim për Allahun e Madhëruar, na ka treguar një numër cilësisht, një numër cilësitë të cilat i gjen të në tën Kur'an, po ta lexojni Kur'anin, edhe i gjen të në tën hadith të saktë të profetit sallallahu alajhi wa sallam që Allahu ka përmendur ato akidja e hlisonin dhe gjemate që këto personë e nuk mohojnë edhe e tregohet të shemjë se më të njepse, sepse ka grupët humbore dhe ata e në 72 grupët, 72, janë ose prej atyri që i mohojnë farë të të të të të të si, ose prej atyri që thonë, Allah në ka të të të si, po të të si të të të të të të si, për të të si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Soncallohu nuk shikon dhe kjo është kufur që nxjeg me feis ta më. Edhe besimi vërtetë është që ne besojmë atë që ka treguar Allahu Subhanuhu Taala në Kur'an, e besojmë atë që ka treguar Allahu në Kur'an, siç e aji, edhe jo si që të të edhe i ka treguar ai, dhe jo siç e përfiton logjika tona të dobta. Dhe Allahu më dhuron ka treguar shumë cilsi ti në Kur'an, dhe profeti Sallallahu Alaihi dhe Sallam ka treguar shumë cilsi të Allahu më dhuroan në Sunet, edhe mbas gjithë këtyre të cilëve ka thënë nuk ka asnjë azë. Domthonë mbas pohim do të thesi do të dish se këto telsi pohon por duke pasur parasysh që ato nuk i ngjajnë krijesave edhe kështu domethën veçova të Allahu i madhëruar në atë që takon me ti dhe ky është vet teuhidi për të cilin ne na ka urdhëruar Allahu subhanuhu te ala që ne ta besojmë atë atë ta ndjekim atë nëse dëshiron të shpëtojmë të kemoim malluar ditën e gjykimit thot fela yemfunu anhu ma wasfi bi nafsi do ana ehlus sunniyti nuk dalin nga Kurani dhe Suneti. Devi në në fjalimin e timis më, më mbrapa, thotë një fjalë shumë e bukur. Thot fala udul li ehli sunneti wel jemaa amma amma jaabeh al mursalun. Thot nuk devijoj, nuk largohohen ehli sunnet dhe xhamati nga ajo gjë të cilën e kanë sellet profetët. Domodin ehli sunnet dhe xhamati nuk dalin nga rrugë profetëve. Nuk dinë ata filozofira, ka thon Filani, Fistani, Alani. Ata dinë vetëm ka thon Allahu ka thon i dërguar i tij sallallahu alejhi wasallam. Nuk devijojnë prej saj. Nuk dinë analogjira, filozofia nuk futet këto lakide në muslimanit. Akide e muslimanit është dëgjojmë dhe u bindëm. Dëgjojmë atë që thot Allahu dhe u bindëm atë sa që na urdhon Allahu subhanuhu te ala. Prandaj edhe këtu Allahu i mëdhuar na e ka treguar këtë përshkrim që ka dhënë për veten e Tij. Qeneta besoim, nis ta mohojmë. Allahu mëdhuar po shumë ka treguar në Kur'an, çaj e qendron mbi arsh. Shikojnë grupet e humbura e mohojnë të lëgjë. Dhe thon, Allahu nuk e qendron mbi arsh por thonë Allah është ku do, ose ose e thonë njëra tjera të shumë të atë cilat, dhe më dhënë në shpesoj që një pjesë të tyre detajt vinë në mësime të arshme në shala. Dhe më dhënë ata nuk hesin në basë të sajnë që ka pëhuar vetë Allah në konë amë për vetën e ti. Pa me një ashtë po në po t'i gjësh, të gjithë ata përndëndojnë sejtës me argumente. Ti thukam argumente, ata dhe në po dhe ne kemi argumente. Mirë për po t Por kanë të ngjashme me argumente. Edhe ato që janë të ngjashme argumentet janë ato të cilat e humbin njeriu dhe çojnë në humbje. Edhe ibliset po të dalin njeriu përpara, nuk i thot "hajde futu në xhenem". Po do i thot "un kam argumente", thotë që kjo që ti shikon nuk është xhenem, por xhenet. Siporet e çalet. Në mundon e mashtron, e mashtron njeriu. Kto janë mënyra që përdorin da armiqtë të vërtetës, ata gjithmonë përdorin dyshimet për të nxjerr njerëz nga e vërteta, për t'i futur ata në kat thot ata nuk e mohojn atë atë gjë të cilën e ka treguar Allahu për veten e tij në në Kur'an ose ka treguar profeti i tij sallallahu alajhi wasallam në hadithe të saka. Gjithashtu vazhdon të përforcojnë një ide që treguar mësimet e kaluara, që është devijimi, thot ula yuharifun jo al-kelima 'an ma wadih. Por gjithashta, gjithashtu do më ne isuneti nuk devijojnë, e kuptimin nuk devijojnë kuptimin e argumenteve. E në suneti nuk e devijojnë kuptimin e argumenteve. Çdo më dhon devijim devijimi i argumenteve, ne kemi folm msimi ne kaluar për këtë çështje, ne kemi treguar që devijimi është diçka tjetër dhe kemi detajuar pak më shumë. Po qëllimi kryesor është u për ta rikujtuar dhe njerësh që devijimi është që Allahu subhanahu taala zbres një kuranor në cinë në në urdhër për diçka ose na tregon diçka. Dhe vjen disa njerësh thonë, nuk është kjo kuptimi, por kuptimi i diçka tjetër. Të Edhe nxjerr kuptimin e argumentit nga një gjë e cila kuptohet në gjuhën arabe të pastër të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu taala. Edhe njerë kuptimin argument nga ajo që kanë kuptuar sahabët edhe tabiunët, dhe jep argumentin e një kuptimi të ri i cili nuk jive të prezat e parë. Ky lloj kuptimi i ri, i cili nuk jive të prezat e parë, ky është ai kuptim i cili quhet devijimi argumenteve fetare. Edhe devijimi argumenteve vëllëzër është cilësia e çifutëve. Shikoni pak me vëmendje sa herë i ka përmendur Allahu çifutun Kur'an. Ya ja Bani Israil O biti e Izraelit. Izraili kush ka qen nga qen i Jakubi ali sallatu selam. O biti e Izraelit, o biti e Izraelit, sa herë. Ja e helul kitab, o yuden de librin, dojnë no, nin diç libër të mbarshëm. Disa herë shum, shumë shumë her, Ajsa Abdullah ibn Saud i thot, thot Abdullah ibn Saud, thot gati sa Kur'ani, gati sa nuk zbriti vetëm vetëm se për taflut. Donë no, i po i duksh Abdullah mësuesi Kur'ani për pak i bie që të ketë zbritur vetëm për bin e Izraelit, vetëm për taflet shumë një rase, përse për e fethet Allah ka shumë vëllën për Benisa i në Koran pse? Arsujë është sepse Allah subhanë ta'allë u ka dhe Benisa i dhe një liber u ka dhe në tërë një djeni edhe e ka përhuar e ka trëgur Allah i madhurra që ata e ka në djenet vërtetës dhe e di ku shë vërteta edhe e ka në devijuar nga e vërteta me djeni të plot jësë i kështetë cilë deviju nga e vërteta me një rëndës Edhe në ka treguar Allahu Kur'an kaj shumë për Çifutët, edhe për El Kitabe, por Çifutën veçanti sepse ummeti i Islam do heçi hap pas hapi rrugës së tyre. Çdo lloj tëmetë që ka aizuar të Çifutët do ta ken muslimanët. Siç ka thënë profeti al sallallahu alajhi wasallam për smundjet të zemrës, për hasedin, për urrëtitë ndaj njëri-tjetrit, thot deb befikum dawl umam. Thot hyrë tek judët smundja e umeteve. Smundja e umeteve që ka një përpardhë tek ju. Domthon çfarë smundesh ka tek domthon tek gometët, ajo smundë do hyj tek muslimanët. Edhe ka hyrë te muslimanët. Dhe një për ky smundë që ka hyrë tek muslimanët, për cilën feqeul Saiti mie edhe tregon që akidejtë dhe sunetët është i larg kësaj smundje. Kush është? Ës devijimi argumentet fetare. Edhe kjo lloj këtë lloj smundje ka treguar Allahu në Kur'an për çiftfutve, edhe ka folur ka shumë për ta pse që ne të ruhemi. Srupu në thot Allahu, Allahu mos u bëni si kta. Sëpse këtyru ka dhënë Allahu ibrin edhe e lanën vërtetë me djeni Për në mosë bënë edhe ju si punë e këtyru të cilët Ua, ua dha Allahu ibrin edhe të devijon nga vërtetë me djeni në tuaj Me gjysma o të qëreka justifikime ishtë të cilës përnohet të ka po, Allahu i madhuruar Po ta qik është Allahu i madhuruar Devijimin e, e që futëve e ka përmëndur në katëra jetën Kuran Thotë Allahu s.t.a. në jithin e parë në surën e lbekara Thotë O وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. Fëmijët janë një grup prej tyre që e dëgjojnë fjalën e Allahut, më pas e devijojnë atë mbasi e kishin kuptuar duke e ditur. Domethënë devijojnë fjalën e Allahut nga kuptimi i vërtetë, me djeni. Më kjo është se si e çfutva. Ata i devijojnë argumente nga nga i nxjerrin ato nga kuptimi i tyre për të ngasur Zot Allahun. Çuditshme. Edhe shembujt për këta janë shumë. Shembujt që na interesojnë ne këtu në këtë çështje janë ciliset e Allahut subhanahu wa taala. Allahu madhuru ka thëngur Kur'an, që ai shikon dhe dëgjon, kurse ta thon nuk shikon dhe as nuk dëgjon. Po mirë, po këto ajete që thon shikon dhe dëgjon, jo, po këto nuk kanë këtë kuptim, kanë kuptim tjetër. Kanë kuptim tjetër këto ajete. Po çka kuptim tjetër kanë? Kjo është gjuhë arabe, fjala yesma do thotë dëgjoj, yupsir do thotë shikoj. Çka kuptim i kanë? Fillojnë pastaj filozofojnë. Filozofojnë, filozofojnë derisa don njëriu i thjesht doni të plasin trutë dhe filozofitë e tyre. Edhe ideja e tyre përgjithshme ku del, delte ajo që ata japin disa shpjegime për Kur'anin dhe Sunetin, të cilas kanë s'kan qenë njohura askonë sahabe, askonë tabine, askonë tawa tabiin. E shpjegojnë Kur'anin dhe Sunetin në një formë që nuk nuk i nivëshët të brezat e parë. Por kjo është thelbi i humjes e tyre, këtyre njerëzve. Prandaj duhet dje besimtarët duhet përse humje. Edhe që këtu fillon deformimi argumenteve fetare. Thotë Allah i madhuruar, thumë më ju harrifu në, më pasë ata e devjojnë. Devjimi argumenteve, ose deformimi argumenteve, është vjërtyti që i futëve, cënsi e tyre, dhe Allah i madhuruar, jë më këtë në ka tërguar në Koran, e ka tërguar që ne tërruomi për të cënsi e mos bimë ta. Edhe deformimi nuk bëtë fjanë vetën e më në cënsi të Allahot. Deformimi bëtë fjanë në dhe gjitha fushët e fesë, në shdëgjë që e ka zbëj Edhe ka urdhëruar ta besojmë ose ta zbatojmë dëgjesh në të njerëzve që do të bëjnë deformimin të sepse nuk përputhen me interesat e tyre. Nuk përputhen me interesat e tyre dhe me smundrat e tyre që kanë zemrat e tyre. Edhe në çdo rast të till, besimtarët që urdhëruar që të ruhet për këtyre njerëzve, të cilët ngjasson me çfutët. Gjithashtu Allahu Madhuro ka thënë Kur'an. Minel ladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Ajë di pa nësun bekarë, ajë di të nësun nisa. Po dalloi madhëruar ka për etyr çifutëve, të, të, të cilët i deformojnë fjalët nga kuptimi i tyre. Dono ju u anxherin fjalën kuptimin e tyre, i largojnë kuptimin e tyre të, të vërtetë. Dono Allahu madhëruar u ka thënë atyre, largoni an këo, jo, ata stërgon ajo, kujtën se dono ose kujtojnë ose e bëjmë drashje, indjen, i ndjenin një kuptim tjetër. Si për shembull, u tha Allahu madhëruar, "O qulna ndhulul babi sujdə wa qulu hita." Futuni në port duke bërë së ç'dhë. E thoni hitta, hitta do me nëna falallahu gjunafet, Allah na fal gjunafet. Nëse ata u futën, u futën, jo duke përshesdhë, por me kurriz tek porta që urdhoi Allah, do nuk e përshesdhë, edhe nuk thon hitta, po thon himta. Tali, tali me fen Allah, himta do thot grur. Nëndësh Allah na në fal, na fshi gjunafet, ata thon grur. Grur sepse si po tallesh me fen. Qartë? Ky është një lloj deformimi, edhe deformimet e tjera janë çumta. I bëjnë njerëzit Edhe sot prej musimanëve ka shumë për dy që i bëjnë deformime Në base jo të tekstit, por të kuptimit të tekstit Edhe deformimi i kuptimit të teksteve të kurare dhe sunetit është ajo që i ka mbushur sot umetin islam Në shumë fushat të fez, në shumë qështet të fez Qështet të akides, ose qështet të, të punve, dhe primeve Cile du të i bëj musimani që i ka vërdrua Allah sëpërnetar Ose gjë që i ka nëlluar Allah më dëruar E këto të qështë janë të shumë ta, nuk është tu, më dhën, e, jo, më dhën, në më dhënë në vëndi për të sjaruar të detajet është. Ideja për gjithme është dhe më që deformimi është një përcitsive të qifutve, ndër një smundi e rëndë për cilës pon nukë ruet një riu, a i dëshkoj në gjëhnem. Në kërët, kërë Allah më dhurë në të rgonë, që kjo është smundi e kujtë, e qifutve edhe she ul centimetri tregon nu mucho es nisunë në çemat nuk ka këtë smundje, këtë tregon mundin që atë këtë smundje është smundje jonë, një nuk është asa. Ktu do të them, domodin kjo lidh smund ti jeni të sigurt që kjo smundje është më e rënd se sa një pije alkol. Se sa njët hajmish derri, se sa një duaj bixoz. A edini pse është më e rënd, sepse edhe ata që kanë lejuar alkolin ose bixozin ose ngajën e derrit, mban të këtyre argumentime të tilla, deformimeve kan kanë heco kanë rënë në këtë lloj pislliqesh. Mban të tyre Don valla e kam dëgjuar për ty ul argumentim të çuditshëm nga më të shumtat. Nga më të shumtë kam dëgjuar valla gjëra të cilat domodin dhe mbas u kam treguar disa për tyre edhe disa për ty mëso kam treguar. Ideja e përgjithshme është që njeriu kur mashtron ashtu vetëm vetën, vetën e tij. Dhe kur deformon argumentat vetëm se vetes tij i bie me çka kanë por nuk e kupton, do të dalë pra Allah, ta kupton kur dal para Allahut subhanuhu teala. Do ta kupton kur dal para Allahut para atë nuk i bën dobim. Edhe atëherë thot profeti sallallahu alejhi dhe O thot thot ky është umeti im dhe i thon me like ti nuk e di çka kanë bër këta mbasteje, këta mbasteje janë këtu mbrapsht dhe kanë nën fen. Dhe them të skatëruar qofshin ata që janë janë thyrë në vërtetë mbas kanë kanë kthyer shpinën në vërtetë mbas mëje. Kështu do të profeti sallallahu alajhi. Edhe sa Allahu madhuru ka treguar, po për çifutët, njëje tjetër të ë thot fe bi ma naqdi mithaqahum la'anna hum ja'alna la qulubum um qasi yaharrifuna al-kalima 'an ma, ma wadih. Nisun Maida Shkoni, dhe surja Bekare ka foljë shumë për që futët, edhe surja Nisa ka foljë për që futët, edhe surja Majde, surja Majde ka foljë shumë për që futët, edhe surja Majde, el Majde dodo të tavolina, që fletë po për që futët, edhe për më pasë dhe për kështeret. Thotë për shkak se ata e thyen besën e tyre ne i malkua, më thotë Allah i madhërë kuptime jetit, edhe i bëm zemë e dojtë tyre të ngurë ta ata sot i devijojnë fjalët për kuptimin e tyre. I deformojnë fjalët në von fjalët e Allahut për kuptimin e tyre. Kjo është siç e thë çifut. Kur në, në ajetin pra e 4 thotë Allahu më dhuar, po në surën Maide, thot umin alladhina hadu sam'una lil kadb. Thot kapra e tyre që janë çifut, të cilët e dëgjojnë shumë gënjeshtrën. E dëgjojnë shumë gënjeshtrën, në një shpjegim dietar të tafsirit kanë thënë dietar kuptimi është që ata e besojnë gënjeshtrën kur thuat. Domethën sa ta dëgjojnë gënjeshtrën direkt ja pinë zemë rëtë dhe ja thejë, fërëdho, këhë okay, që ka e vërtajet. Dhe kjo është të të cilësit që futëve, dhe do më nëse një person, dhe dhe se të gjënjë lajmë, parës e të sigurohët, shkonde e person, dhe përhapë direkt, kjo është të të cilësit që futëve që ka kaluar në të umet. Thot, uamina lëdhina hadu se ma auna li lëkëdhib, a dëgjën shungin jeshtë ata sot i dëgjojnë fjalët e një populli tjetër që nuk kanë ardhur te ky Muhameden, gjetën fjalët e armiqfëve të Islamit. Yuharrifun al-kalime min ba'di ma wadi'i. Ata tho di deformojnë fjalët për kuptimin e tyre. Tregon Allah më dhur për çifutët, i deformojnë fjalët pas kuptimit që u ka qenë aty Islami, ua deformojnë kuptimin. Çfarë thot? Si u deformojnë? Tregon Allah më dhur një performancë të deformimit të tyre ç'a bëjnë. Shiko subhanallah shrahilesh përdoin çifut vallahi. Shikoni të vëllë, Allah e dhëllë, se këto kanë hyrë në medin Islam, kanë hyrë mes nesh Ne i kemi ato dhe nuk i kuptojmë Edhe njeri u subhanë dhe gjithmonë më përpihit ku në kujtonë në onë sepse a i dhe më dhe më dhënë Pa jesë në drejë, pa jenë të vërtë më ashtrovetë në ti Shë që dhëtë Allah i më dhëruar? Mas i thot që këta deformonë fjartë Allah, thot Je kulune, in utitum hadha fëhudhu, u in lemtutu fëhderu Thot Th Nëse uajp këtë Muhamedi Merni dhe nëse nuk uajp ruhuni për ti. Kto të ky ajet, të kjo pjesë ka treguar dietatën e fsirit, shkaku i zbitjes së tij është që çifutut kapon një burrë dhe një grua për të çifutit kishte bërë immoralitet. Dhe donin ta ndshkonin. Ndhëshkimi i tyre në Teurat kush është që ai person që bën immoralitet do të ishimortuar burrë dhe grua që të dy vriten me gur. Vriten me gur, dën vdekje në Teurat. Në Teurat kështu e shkruajti. Kurse ata e ndryshuan ligjin e Allahut Teurat, edhe vendosën një ligj tjetër që e hypnin, domethënë e e e rritnin dhe ja nxjinin fytyrën e hypnin Gomar dhe Hebrin gjithë qytetarë morën vesh gjithë një njerëzit se ky ka bër mëkat. E ndryshuan ato ligje për shkak të interesave të tyre. Tash ku erdhi profeti Sallallahu alajhi wasallam? Ata e dinin që kush është profet. Edhe kur ndoqën ngjarë e thanë, "Shkoni pyeteni Muhameditin." Sallallahu alajhi wasallam, "Nësa ju thot juve, disë shka tjetë përveç vrasis merëni pse merëni që mos i vrisim e njerësi ta keni kolaje dhe të ka lau keni justifikim kërdo përdo përdo përdo përdo këi vrisim se se më tu të ratin ti thoni Allahot që kemi marrë fjallë një profeti kemi argument fjallë në ti dhe nëse dhe e kundet ato nësa ju thot joj që vriteni atë e rruni për ti që ndronin të këtë ju e dhe do më dhënë atë a donin të mërë një fjallë Allahu Akbar. Kjo lloj natyre dhe dhe si u vlezë sikur ka zbritur prej xifut dhe ka ardhur tek ne sot. Pyeteni, nëse u thotë se ju pëlqen juve pranojeni, nëse nuk u thotë se pëlqen juve ruani prej tij. Pyeteni, nëse u jep përgjigje që ju pëlqen juve, merrni përgjigjen. Nëse nuk u jep atë që ju pëlqen, atë mos mos dëgjoni më për ti. A nuk është kjo natyrë e muslimanëve sot, një pjesë e mirë tek të cilët ka hyr kjo lloj cilësie çifute? Allahu qadir. Edhe kjo lloj natyre dredharake ka hyr so tek muslimanët e kuptuan apo nuk e kuptuan po ata? Ku kujt i bën dredhi? A Allahu Zoti i botës i bën dredhi? Me këtë lloj deformimesh, a Allahu Zoti i botës i bën? Nikoj që vetë çifutët e dinin shumë si është ligji i Allahut në Teurat. Mir, por çfarë donin? Donin që të devijonin heris, nuk po qendel ligji është i vështirë për ta sando doni zgjidhje zgjidhjen e jetën por prapse prapë vetë të tyre ishin të shqetësuar sepse e dinin se çështë ligji të Allahut e than inshallah po na vdot ky profet diçka tjetër e dajën para Allahut të justifikuar jau kemi këtu xhoxhajon na ka dhënë fatva që lejohet domethënë në këtë lëgjë dhe pse ata e dinë shumë që ligji i Allahut nuk është kështu e dinë shumë mirë ky është deformimi argumenteve vlezër edhe ndëmete ndëmet Allahut pasë vendos një person pretendon aji, dhe pretendon se ai domethënë do të justifikojë të Allahut në gjykimin nuk funksionohën kjo o vleze. O vleze, kjo nuk funksionohën finë Allahot. Kjo nuk funksionohën finë e që futve, për jom finë Allahot më dhururë. E gjënës e qërëthot Allahot më dhururë për këta që bëjnë të lëjtë deformimësh. I thot Profetis sënë Allahot sëllim, sepse shkun që i futët, edhe e pyëtën Profetis sëllim, dhe i thanë, o ma vetë, kemi dy persona ka më bërë i moralitet, edhe Profetis sëllim, me besimin e Çfarë jeni Teurati, çfarë keni shkruetur? Edhe ata thonë, "Ne Teuratin kemi shkruetur që ata duhen rrahur." Edhe i thot Abdullah ibn Selami që i kishte qenë për dietarët, u ishte për muslimanët. Jo pashallahun, Teurati që shkruhet që ata vritën në gur. Edhe sillën Teuratin, e sillën Teuratin, edhe fillojnë për ta lexuar Profetit Sallam, edhe vendos njëri për ty dorën tek ajeti i gurzimit. Edhe, I thot Abdullah ibn Selam ngrije dorën. Edhe i ngri dorën dhe lexon atë ajetin që thot Burri dhe gruaja që bëjnë më vërtet korrim martuar vriten me gur. Edhe atëherë thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Un jam i pari që e ringjall ligjin tënd, mbasi e vdiqën çifutët." Edhe urdhoi për tu varur me gur dhe u vran të, të dy me gur. Hadith është te Buhariu dhe mosimet e tjera. Ky është ligji i Allahut. Të cilin çifutët donin ta deformonin dhe deformuan, edhe donin ta justifikonin deformimin e tyre si Duk e vendos në më tyre Edhe ndëmjet Allahut Profetin Allahut Me shprej se a i do dhe jam një lëdoj Fëtëvaj e tjetë përveç asa që kësë bënit Allahut Të avrat Kështë do një të i bënin hi në Allahut më dërruar Edhe kjo lecësia dhe kjo lecësia ullët Të cire dhe kanë marë muslimanët Ndër kohëra Edhe e përdorin të lecësia Deformimin argumenta në formën ndryshme Edhe vendosin persona ndemëtyrë ndemë të Allahut me anë të cilëve ata duan të justifikojnë tek Allahu, por ata nuk justifikojnë tek Allahu dhe nuk nuk i shpotojnë ndënimin Allahut nëse ata nuk tregonin sinqertë me vetë tyre. Kjo është se si e thoshi ulselsem timje, "Wa la yuhrifuna al-kalima 'an mawadhi'i." Ata thonë që deformojnë, nuk është se si e lësonë deformimi. Deformimi të cilët shifutve dhe pas ardhës të shifutve që janë 72 grupe nga kjo ummet se ciriti përkasin të umeti, janë musliman, por ata kanë martë se si të qëfutve, edhe ve prinsipur në qëfutve, për të arsua ta, nuk është të diqët hynë gjehne me qëfutët. Pasaj, thotë Allah u profetit i së nësën vërgjim të ajetëve, thotë, u e me i juri di la u fitën e te u felen të mlikele u minë Allah i shëjë, a... më basi i të regon që këta i deformojnë argumentet, edhe thonë, shkoni pjude i muahmedin, më basi Pyteni, po ju përshtat juve mërëni, po su përshtat e ruheni për ti. Në tonë? Thotë Allah, profetit ti muzu, shqet sotit. Se atë personë të cilin dëshiron të afu së Allah në fitëne, nuk ka ku që shpotën për fitënes. Mo me i juridi leu fitëne të ufelën të mblike leu midallajshë. Atë personë të cilin dëshiron të afu së Allah në fitëne, nuk e që fari bënd ti ati. Thotë Allah, profetit ti sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Ulaika lam yuridillahu wa yutahhir qulubuhum. Fidhallahu ma dhura per këta njerëz, asaj të deformojnë argumentet, edhe përpiqen të marrin prej fave të njerëzve ose njerëz të ditur, atë që u porshat aty dhe atë që i intereson, vende që nuk i intereson, thotë, këta janë ata të cilët të cilëve nuk dëshiron Allahu të apostrojë zemrat e tyre. Nuk dëshiron Allahu të apostrojë zemrat e tyre. Çfarë thotë ulaika lam yuridillahu wa yutahhir qulubuhum? Nuk dëshiron Allahu të apostrojë zemrat e tyre lehum adhabun alim fi ad-dunya wal akhirah ataqa qaninim tadhamshum ad-dunya wal akhirah ataqa qaninim tadhamshum kjo tregon se ata persona te cilet deformojn argumentat fetare ne bazë të teksteve të Kuranit ata injumur edhe ata i pret një dënim dëmshëm tek Allahu subhanahu wa taala edhe kjo lloj elsiciesi që futëve thashë se secili shumë ndyr shi nuk i takonin muslimanit i cilit dëshirojnë të çmohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe dëshon të jetë sinqert me Allahun e nderuar Thotë që i këllësem të mje, wala ju harrifu në lkeli ma amma wadi'i, ata nuk i, de, i deformojnë argumentet nga kuptimet e tyre që për të cilat i ka së bitë Allah s.w.t. Pasë e thotë, wala ju l'hidu në fjesma i lajë o ajati. I dhe shtu, ehlisonetet gjemati, nuk i bëjnë ilhad a jetëve dhe emrave të Allahot. Shale ilhad në gjurë në rabëve nga fele lahd. Lahd a rabët tuajin atë pjesën e varrit ku futet i vdekuri. I of jo varri si e bën shqiptarët, po varri si siç bëhet sipas Islamit. Domthonë varri, nëse e keni para syh, hapet gropa, pastaj në fund të gropës, në fund të gropës, nga ana e kiblës gërmohet poshtë, edhe bëhet si ti folej me tavan, jo me tavan nga lart, u dhon tavan për dheu dhe futet në krahun e djathtë i vdekurin të. Kjo folej e poshtë جب hapet ai sa ty njeriu dhe vendosen disa tulla prej baltë në të, kjo foleja në arabisht quhet lahd. Dhe shutu lahd sepse ajo është e devijuar, nuk është e drejtë, domun gropë nuk është, drejt, nuk është drejt, po Prelej, e drejtë, por fillon dhe me në form L-je. Pra është quhetu lahd. Dhe kjo kjo që thosh hesemtimi quti ilhad, shutu ilhad, sepse këta njerëz largohen nga e vërteta që ka zbritur Allahu i mëdhëruar dhe shkojnë tek e kota i vendosin gjerët jo në vëndin e vetë. Këshu ka shpigurib në Abbasë, ilhadi është ti vendosës gjerët argumentet vetarë jo në vëndin e vetë. Ta vendosës gjerët jo në vëndin e vetë. Mosjabë është haku në tyre. Por shumë, ta emër ta allaut, ilhadi është që emër ta allaut i përdorësh për statuja, si shë bërë një mushikë të mekës. Nga emër allaut e le aziz, në zohërën emër në ruzza. Ruzza ishte një nga emri Allahut El-Mannan nzionin emrin El-Manat, që është emri i idhullit. Qartë? Lidhetu prej prej një prej teorive llojit ilhadit, është emrat që u porkasin krijesave t'ia vendosësh Allahut mëdhëruar, siç bëjnë krishterët, të, ja si të cilët e quajnë Allahun e mëdhëruar At. E quajnë, e quajnë Allahun subhanallahu te çfarë? At. I pastësh Allahu për arsye që përshkruajnë ata. E quajnë subhanallahu kurse kurse filozofët e quajnë Allahun el illetu, el, -el faille dhe më dhënë shkaku vepruës sepse si pasur Allah vetëm shkak, po jose më dhe më dhënë a i ka bërë një dhe gjënë univers me dëshirën e ti dhe me fuqinë e ti i pasë është Allah përse që përshkruajnë filozofët këto të gjithën janë disa loje dhevijimish të silat qënë ilhad dhe deformimi argumentëve në të vërtet është një për lojeve të ilhadit të dhevijimit Deformimi i kuptimit të argumentit është një prilojë devijimit që bën njeriu nga vërteta. Edhe ë Shehullahimt e mirë tregon që akideh në sunet dhe xhamati të është se ata nuk bëjnë devijime as në nimet të Allahut, as në cilësitë e tij dhe as në argumentet e tij. Argumentet që ka përmendur Allahu në Kur'an, që janë ayatuhu, janë dy lloje, janë argumentet e shariatit dhe argumentet në univers të cilat tregojnë për ekzistencën e Allahut dhe për madhështinë e Tij dhe për përsëritjes së Tij. Të, -ti. të dy këto argumentesh duhen besuar, duhen pranuar, nuk duhen devijuar. Devijimi këtu quhet ilhad dhe ai që bën ilhad në to dënimi i Tij është i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an për ata që bëjnë inhad, që devijojnë emrat e Allahut mëdhuruar, thot uli lail esma ul husna fad'u biha. Allahu ka imad bukur lutju ne hati me to O dherëllë të cilët luidon në emrat e tij dhe lërin ata të cilët bëjnë devijimin në emrat e tij, se u xzonë më kanëu i veprojnë. Ata do marrin shpërblimin që meritojnë për atë që veprojnë. Domund do marrin shpërblimin, domund dënimin që meritojnë tek Allahu Subhanu Teala për atë që veprojnë. Kjo tregon që devijimi i emrave të Allahut, nxjerrja e tyre për kuptimin e tyre të, të, të, të, të, të vërtetë, ose ti vendosesh Allahut ato emra selet nuk i përkasin më dashtisë ti, ose ti marrë emrat e Allahut u vendosesh krijesave. Ose ti mohosh edhe lot fare si çbojnë grupet e humbura, ose një pjesë për i tyre, ose të mohosh kuptimin e emrave të Allahut, të gjitha quhen ilhad në forma të ndryshme, duke i mohuar, duke i deformuar argumentet, deformimi është fjalët që folin, gjëja që folën fillim fare. Të gjitha këto forma janë ilhad dhe për këtë lloj ilhad i thotë Allahu i madhruar, ata që veprojnë të lërin ata dhe largonin për i tyre se ata do marrin atë që meritojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allah i Madhruar ka përmandu ilhadin të kërgumente të gajitet të ti Sikur se ka përmandu ilhadin që përmandu tu të kë emat të ti Ka thënë Allah i Madhruar Inna lëdhine ju l'hiduna fi ajatina la jëkhthawna alina Atha me ju l'kafin nari Khajrun, emme jeti amine jo me l'kijama I'malu ma shiqtum, inna u bima ta'maluna basir Thëtë Allah subhanu ta'ala Ata të tilsilet, të cilët Ata të cilët i devjojn ajetet tona devijoin i nëzirën a e të tona nga kuptimi të tëri i vërtet, ata nuk në fëshihën ne, dhe tëllëdaj më dhurë, ata nuk në fëshihën ne, pas e thotë Allah subhanu wa ta'ala, efe me ju l'ka finna i khajrë, a është me i mire e që i dhe nëzjarë, e me i e ti amin e jo me l'kjame, apo a i që vjen i sigur ditën e gjukimit të ka Allah i më dhurë, dhe projnë të shfarë të doni, Allah subhanu wa ta'ala i shikonat e që ve projnë ju. Ky është, ky është Dhe cilin si të rgonë Allah me dhurë për ata që të devjojnë argumentet Allah dhe ajetet e ti. Allah subhën ta nësurën fusilet, ka të rgonë ajetet e Kur'anit edhe ka të rgonë ajetet e gjësis. Prej ajetet gjësis ka thënë Allah më përparë këtu ajetet, thotë, o min ajati lejlu o nëharu o shemsu o në kamar. Thotë prej ajetet e ti është nata, dita, dillë dhë dhe dhe hëna, latës zhudu li shemsu o lali në kamar, mos i bëni se është dhe dillë dhe anës. Roost du dhullilallahi elli xhalkaun porbojnisesh dhe Allahu qi ka krijuar ato. Pastaj thot: "O min ayatin annaka talal arda khashia", pra edhe ti është ti shikon tokën do të, të të nenshtruar, domodin të that, pastaj do të vlojë madhuar hedh në të shiuën dhe mbin për çaj bimët, kush do etrin ngjallë juaj? Tregon kjo për ajeteve të ti dhe ajo e parash për ajeteve të ti, pastaj thot Allahu madhuar, ata që i devijojnë ajetën tona nuk na fshihen ne. Domodin këtu flet Allahu madhuar për ajete të gjithësisë. Kush i përdor ajetët e gjithësisë jo për njohën Allahun, ai ka devijuarit nga Allahu dhe te prdënimi i Allahut. Edhe kush i përdor ajetët e Allahut që ka zbritur Kur'an, edhe argumente profetike, jo për ta adhëruar Allahun, por për të shpëtuar për, për urdhave të Allahut, ai nuk i fshihet Allahut, por dënimi i tij e tje ka te Allahu subhanahu te alajgig. Dhe aq në intereson neve këtu në, në çështjen ton takides është që ata persona të cilët devijojnë argumente fetare, mohojnë secilit Allahut më hojnë e mërë të allot, i deformojnë ato, ata janë njërzit e humbur, të cilit i përgjëhnemi, në basë të ty argumente vetare, të cilët të regojnë këto. Që është e kërësore që është të u lezështë, që ata personet të si janë të humbur, mos mentoni sa ata o thonë njërzve, ne nukimi argumente për të që pretendojmë. Për në jeni me ne në besoni vërbërisht, për ku në zi ata pretendojnë se ka në argumente Dhe në shumë raste ata cilë argumente nga Kur'ani, nga Suneti për atë që pretendojnë, pretendojnë ata. Edhe shembull që po u them që do vi detajet e saj më shumë inshallah, është shembulli që Allahu e qendron vesh. Është nga çështë më madhështore të Islamit. Çështë që, që, që Allahu e qendron vesh, ky lloj besimi, është besimi që ka treguar Allahu në Kur'an, që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të shumta, qarta, është besimi i sahabëve, i tabiinëve, tre breza të mirë. <coughs> Mirë për kanë dalë pas të të grupët humë mëra, që kanë marë disajnë dhe kuarnore, edhe në pamen e ashme, një person që nuk ka të djefetar, mund të bje brënda të të të të të të të të. Edhe atë dhe thonë e keme argumente. Thotë Allah i madhëruar, Thotë Allah, sërhanu e ta'ala në Quran, Ua hua ma'akum, e inë ma'akuntum, aji është me ju këdo që t'jeni. Thonë grupët humë mëra, kjo të rgonë që Allah � Po e jesmë ju kudo që jeni. Teksti i qartë do të, të jam. Teksti i qartë, nuk ka. Tekst shumë i qartë. Mohon do ti, ai jesmë ju kudo që jeni. Ash-arabishu, ai jesmë ju kudo që jash, kshu e di, kshu është. Dhe mohon do të se mohon do të thotë. A do të kë dërgoj që llohesh me ne kudo që jemi ne? Eh? Gjithashtu Allahu i Madhûr thon Kur'an, "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ne jemi më afërt se damari i qafës. Damari. Dham, Hablul warid është damari që lidhet drejt me zemrën. Jemi më afër se damari i qafës thot në. Në më dhënë më afer se da mëri qafë si i bitjet Në më dhënë kuj i bitjet, në më dhënë më afer Kuj i bitjet Bërën në teje Atër tu de lakide i më rabiot që thot Allahu është ku do Edhe është dë gjërështë Allahu I pasër është Allahu Për asë që përshkruin ka Ku është argumenti? Argumentë në Kurani Argumentë në Kurani Për këtë arsye vëzërvallallaj po u them këta njerëz kanë ardhur këtu në vendin ton ta që ta që kanë këtë lojë akide, vallallaj, këta kanë ardhur në vendin ton. Dhe u po them hapni syt përpara për për se të u vi këto akide këtu pa e kuptuar, të futet ujinën rrogoz, se është futur, nuk vërtet por ne s'e kuptojmë. Pse është futur? Sepse xhamati nuk është edukuar me mënyrën e argumentimit, por është edukuar në formë verbore ovleser. Xhamati i edukuar jam unë Hoxh, atë të dhëzë emociones tim po ka shumë, moha më betoj, vuvula. Për këta rësue, në njese pas njese, kur të ndodhin problemë më të më dha, gjemati do të devijoj. Sepse do vijem argumente, ti dhu përse për këti që kërën argumente kërën këndelektore. Ti dhuwa, Allah ka thënë është më arshë, në sunë të ha, rrahmanë er në arshë i stawa, këtu ka thënë shkudo. Këto e në këndelektore, ignorante, që është ignorante, kërë që qërën dhe argument tjë, do këta e në këndelektore këtë dhe argumente. Si shtregoj po shumë shumë të tjerë për argumente të tjera, në çështje shumë të tjera, të cilën ne kemi rrafur dhe po rrafim për ditë sot. Kto pamë ne ashtu duken kontradiktore, po për kë janë kontradiktore? Për kë janë kontradiktore? Kto është kontradiktore vlenze për një grup njerëzish të vetëm, për një grup të vetëm njerëzish, jo për të tjerët. <clears throat> Do dhe në në ta shpjegoj tani domoshtën e tyre. Allah subhanahu wa taala Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar një ajet koranor, dhe po them o vëllezër, mbajini të vëmendsh se po e kuptuat atë ajet. Nëse po e kuptuat thelbin ti, e tij, me lejen e Allahut nuk kemi për të humbur kurr. Po e kuptojmë këtë ajetin. Në Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë Kur'an, në sura Al Imran, thotë huwalladhi yanzilu alayka alkitab, Allahu o xhejta zbulues me librin. Huwalladhi yanzilu alayka alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitab thëdë në të ka jete që janë muhkemat, muhkemat janë a jete të qartat, të si janë nuk përmbajnë në vetëm se një kuptim në formë të qartë të prerë. Ato janë baza e librit, baza e Koranit. Në nëmë këtu du të bazot besimtari. Ua uha ru mu të shabihat, dhe ka si allohu disa jete tjertë të cilat janë mu të shabihat, ka dhënë djetarë përmbajnë më shumë se një kuptim, dy kuptime, ose tre, ose katër. Theme në ledhin e fi kulubim zëjë. Tho dhe Allah i më dhurë, ata të cire kanë devijimin në zemër në tyre, nuk ndikin argumentet e qartë, ata të cire nuk përmbajnë vetëm se një kuptim. Nuk ndikin to, por ndikin ato të cire përmbajnë më shumë se një kuptim. Pse i bëti ga e lë fitëne, o bëti ga e të ujëni. Sepse ata kërkojnë fitënen, kërkojnë fitënen, edhe kërkojnë ti deformojnë argumentet dhe ti nëz Wë ma ya'lamu tawiluhu ila Allah, por kuptimi i vetë të vërtet nuk e di askush tjetër për veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuptimin e vetë të vërtet kush? Nuk e di askush tjetër për veç Allahu më dhëruar. Wa rasikhuna fil ilm. Kurse dietarët që janë të fortë në dije thon, amen nabii, kanë besuar të kullu min indi rabbina tajidena per Zotit tonë. Ky është thelbi i fitores njerëzimit. Kur të dalë një person do të, të thotë, Allahu është kudo sa Allahu ka thënë Kur'an mohu ma'akum innu wa kuntum. Ai është më i kujdessh që t'jeni. Thuaj, ne në Fenistame argumentet i kemi dy lloje, argumente të prera të qarta dhe argumente që përmbajnë më shumë se një kuptim. Argumentet e prera janë baza jon, kurse argumentet që përmbajnë më shumë se një kuptim janë ato do të thotë se janë baza e grupeve të humbur dhe këtu kanë humbur të gjithë grupet e humbura. Atëherë dietarët kanë treguar që njerëzit në krahasim me argumentet fetare, se me që po flasim për devijimin, duhet të trajtohet kjo gjë tashim. Janë tre lloje. Tre lloje. Dietarët njëzë dhe thjesht, edhe ata që janë mes tyre, as thjesht dhe as djetarë. Djetarët janë atat të cilët i ja adërëzën që është inë Allahut. Si shka të rëgohë Allah në ta jetë, kurse djetarët thonë, e besu më të këtë dhe Allahut. Në i lezim të poktja jetë, në i lezim nuk këpto të osru, të tjetër gjithë thuat. Thotë, وَمَا جَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّ اللَّهُ وَرَّاسِ خُونَ ف Kuptimi në këtyre të vërtetë të këtyra jetëve që përmend më shumë se i kuptim, kush e di? E di vetëm Allahu dhe dietarët. Nëse ta hë të kuptimin e parë, tha me di më di vetëm Allahu, kurse dietarët thon, kurse te kuptimi i dytë i jetës, që ka treguar dietarët, kuptimi është e di vetëm Allahu dhe dietarët. Domthon dhe dietarët e din kuptimin e vërtet të këtyra jetëve që normalisht përmend më shumë se i kuptim. Edhe Ibn Abbas i thoshte on jam për atyre që e din shpjegimin e Kuranit, të gjithë, të gjita jetëve. Ideja është di diet për dietarët, këtoje të që janë të dyshimta. Për disa njerëz, ato nuk kanë dyshimta për dietarët. E para, e dyta. Ka treguesë sëmte mie që dhe njerëzit e thjesht nuk i kanë problemto atë jetë dhe nuk kanë problem për to. Për kë kanë problemto, këto a jetë janë problem për një grup njerëz cilë të cilët nuk kanë ragun e njerëzve të thjesht, ta janë ngritur pak më lart, por nuk janë ndër ragun e dietarëve, dhe këta janë më styr më styr, do të jenë as mishës peshk. Këta janë ata problematikët të cilët domosdoshmë në fuzin hunda tek ku nuk, ku nuk u duhet të fusin dhe kuptojnë për argumente ato që nuk do të kupton por atyre. Pse? Sepse nuk janë dietar, por nuk janë njerëz thjesht, po ti's njerëz thjesht, ata do ta lexojnë ejetin, do ta lexojnë ejetin dhe nuk do kuptonin për ti, atë kij çuptim që kuptojnë këta njerëz se pretendojnë se kanë pak dije, por ata nuk kanë më bazë të dijes. Edhe të e tregon shembëtimin një shembull për këtë lëgjë, thotë shembulli këtyre njerëzve që domon për treguar që faj nuk e kanë edhe kurorën, fajin e kanë këta. Shembulli këtyre njerëzve dorëse si si puna e çështës së bukës ose ujit. Buka e uji për njerëzit është dëmshme ose dobishme? Dobishme normale. Mirë, ka disa njerëz që rancmur, u bën dëm dhe uji dhe buka. Ka disa njerëz, kanë doktorit, ti mos e bujite, sepse uji që të kyvdes. Du të rifar copa uji. Ose mos e bukse po po po i dhe buk. Bukos është e keqë. Sa ka faj bukaja? Është problemi i ti, ai që e pengon të personin që të përfitojë prej bukës. Kush është do ky problemi këtyre? Dhe kush është problemi këtyre? Ç'smundje këtyre që kanë këta për shkak të së cilës argumentet fetare këta i kuptojnë mbrapsht. Smundja këtyre është ja ata kanë devijim në zemrat të tyre. Kjo është ajo që tregon Allahu më dhurat dhe ka treguar ijshte sallallahu anaa thotë nëse i shikonë ata persona dhe cire të jetësi me argumentet që përmbajnë më shumë se i kuptim, di e se këtajnë ata që ka përmbajnë Allah në Kur'an, pra në e rruun i për tyre. Përmbajnë më shumë se i kuptim. Të kjo e jetë në veçantit, të kjo e jetë i që thotë, dhe a i është me ju këtë që t'jeni, shësie marin grupët të humbura jetën dhe shkopusin. Po të qëkosh, një jetë e fillon në Allah i madhurë në fillin të faqës, Allah i Madhura ka kriua qe dhe tokën për gjashdit Më pas ka qëndruar mbjarësh Pasaj dy reshtë të më poshtë Në pot njëti në jet Tho dhe a ish me ju këtë gjitheni Dhe më dhe vete Allah i Madhura ka pohur që është mbjarësh Edhe me gjithë është mbjarësh A ish me ne këtë gjithemi Aterë, kur thot Allah që është mbjarësh Dhe me gjithë të a ish me ne këtë gjithemi Këptot përisa që a ish me ne në tokë? E këptot kë ës i cili dëshiron vërtetën duhet i mbledh i të gjitha argumentet vetare që kuptoi për të të vërtetën kur sahej të devijuar merr një pjesë jetë dhe në një pjesë tjetër e merr një pjesë edhe në një pjesë për këtë arsye humb edhe tek ai ditë tjetër që thotë i më afër të marrë të qafës valloj më dhëruar këtu flet për me liket për me liket sepse vetëm në vazhdimin e njëtë po ta shikosh thotë i vietel kal mutalaqian kur jemi në më afër ty thotë ather kur dy me lekët që ndrojnë pran ti dhe shkruajnë fjalë të ti Domthon kur don atëher kur 2 me lekët për treguar që kjo është afërsia përsinë fetallautajë. Domthon ne i marrëm vurdizë ta marrë qafës. Atëher kur 2 me lekët rrin pranë të dhe shkruajnë çdo gjë që thot ai. Domthon kjo është afërsia e me lajkë, këtë ka treguar shërbëtimi -right dhe dietar të tjerë dhe kjo është akide e sunetë e dhe xematit. Ai që duhet u tregojë është që deformimi argumenteve dhe devijimi dhe nxjerrja e tyre prej kuptimit të tyre të vërtetë është përcilsimi të grupeve të humura. Edhe për secilat grupe të humbura është ja ata hecin me argumente të dyshimta. Edhe ata mendojnë se argumentet përplasen me njëra tjetrën. Edhe pamën e jashtë ata thon, "Ky është hadis, biem për biem përplasme këtu. Kjo dihet të gjithë zot kundësen." Por ata personat të cilët hezin me të vërtetën janë në për dy grupeve, ose prej dietarëve që e dinë që këto nuk bien far në në kontadim me njëra tjetrën, dhe ja din kuptimin e të vërtetë. Janos e për besimtarë thiosh që nuk e din kuptimin e argumentit që është dyshimt, din kuptimin e argumentit që është i qartë, edhe argument dyshim thon nea lema ton dor vetëm Allahut. Ne dim në formë të qartë, që argumenti fetar është kështu edhe kështu. Edhe po u them vëllëzër, u a them të lëgjësh, sepse un po e shikoj se si po deporton kjo smundit tek tek tek ne. Edhe nëse sot ne na ka hyr një smundë tillë në një çështje fiku, nëse do na hyrni në çështja akideje, Në çështë të tilla për cilën po flasim, ndonëse unë para më po flas për të llogjet, vallaj, unë po them kam frikës do më kuptoni derisa të vinin brenda saj. Alhamdulillah. Pse? Unë më duhet të shikuar për për doon për turqjet të cilët kanë ardhur këtu që po po po fusin në ummetin islam tëun tek ne, një lloj akite të prishur. Dhe s'po shikojmë një që po flet për ta. Ata kanë treguar të, të kalendarit tyre. Të kalendarit tyre thonë, Allah është kudo thonë, dhe kush do të thëllosh, çellësh çavir? Është vërtet. Dhe llogaritja e së si se si u përshkruan njerëz vetë akiden, ona ajo gjë që është në të vërtetë mohim, ata e quajn fe. Dhe atë që është në të vërtetë fe, ata e quajn kufur, mohim. Kur ti thua, "O keş bingu do si Kur'anin." Ai thotë, "Bingu do si Kur'anin." Një go që ai në qornor, ai është me ju ku do që tieni. Ka argumente? Nga Kur'ani është argumenti. Problemi ku është? Është që ai e ka kuptuar argumentin siçi ka pëlqyer atij. Edhe e ka parë fejnë vetëm një një një sy Përnda e merë një një argument Edhe i dhe argument një tjetër Qart? Edhe i duken që, që këto du argumente Binë bin përplasje me njëra tjetër Në një koj që argument vetar nuk ka përplasje Përplasja është këtu Në kokën tonë është përplasja është të këtë zemë të devijuara Allah në rujnë në devijimi Përnda e u lejzër kjo Allah është Qërështë e sh duke shikuar kurthët e mëdha që thurin sot mosbesimtarët edhe munafiqët dhe njerëz të humbur ku ndrejta e nesunit do Xhamadit për ti nxjerta nga e vërteta. Do dhe valla këtë çështi sigurt po sta porsisë të mësim që po mbajnë sot edhe atë që kemoim mësimin e kaluar 10 herë do më duhet pak. Dhe më nduaj se kam dhën hakun siç duhet. Edhe sikur të të rregoj triri të rri 10 mësimin, të të rregoj vetëm shembuj, por do t'rruguar konkretisht se si kanë humbur njerëzit në këto lëfushe, them sot është pak. Çi ta kuptonën vërtet se sa rëndësishme kjo çështje. Humbja në këtë çështje po t'rregoj është humje e madhe. Ndërsa humbja në çështën e fiku që buro për kësaj është humbje e vogël në çështje. Por po erdi për kësaj është problemi shumë madhe. Thot që i më i madh. Para se ju holsojm të mi, ata nuk i mohojnë se si cilit si Allahut, nuk i de, nuk i deformojnë argumentet e tij, nuk i devijojnë emrat dhe ajetet e tij. Wala yukni funa wala yumathiluna as-sifat bi sifati khalqi ata nuk japin form nuk japin form cilësive të Allahut, nuk i bënjojnëse cilësit cilësit cilësitë cilësit Allah, të Allahut në cilësitë e krijesave ose cilësitë e krijesave në cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe domos kjo është akida e sunnë xhamatit. Këtë lloj fjale shkolson timi thot si përforcim për atë që ka treguar më sipër. Kjo është domos dhën shkurtimisha që tregojnë të Ibn Timia dhe kuptimi i këtyre fjalëve që ka dash thot tuaj Allahu i mëmir, nusallallahu alaihi wa sallam, të, të, të, të na ruaj nga çdo devijim. Nuse Allahu më dhurou të na ruajë çdo devijim. Edhe po u them vëllazer, nëse dikush prej nesh devion ta dim, se shkaktar për devijimin e tij është vetëm zemra e tij dhe gjunafa e tij, sicili të kanë zer zemrën e tij. Nuse Allahu më dhurou të na pasoj zemrën e gjunava dhe të na ruajë për çdo të keq që Allahu shpëton gjithëta.